the Bismillah minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi was-habbihi ecma'in. Falendrime dhe lavdata ti takojn Allahut fushi plot, i dërgojmë salavat dhe selame me të dashurit tonë Muhamedit alayhis salam. Të nderuar miq, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi me emisionin e radhës në kuadror të këtij cikli të emisioneve modele të përkryera. Sot me lenë Allahut fuqi plot në këtë emision do të flasim rinia ishin muslimanat e parë. Ne edhe në fillim të këtij cikli të emisioneve kemi folur për rëndësinë e rinies. Rinia është pjesa më vitale e një populli dhe një shoqërie. Zaten rinia janë ata të cilët bartin mbi supet e tyre proceset më të rëndësishme të një populli dhe të një shëqërije. Rënija janë ata që gjithë dohere me potencialin ga dishmerin dhe sakrificat e tyre janë registruar në analet e historisë. Edhe në aspektin islam, kër i referohemi të dhenave historike, kuptojmë se të parët që ishin ata të cilët u rrshtuan si mes, si muslimanë dhe si besimtar, prej muslimanëve të parë ishin pikrisht erinia. Të ndruar rrezër dhe motra. Në ditët e para kur Allahu fuqiplot filloi zbritjen e Kur'anit famlar, pyqëmbëri Un Muhammedu alayhis salam ishte i vetmuar. Dhe Të gjithë ishin rrshtu ta kundërshtojnë fuqishëm misionin thirrjen e Muhammed Mustafas alayhis salam. Kurani famlart na përshkruan në formë shumë të detajuar, në formë shumë precize edhe kundërshtimin që i luftëtarët vetë pa fetë i ja bënin pejgamberit alayhis salam. Kurani ka regjistruar disa prej kundërshtimeve të tyre. Për shembull, është e njohur një prej kundërshtimeve të tyre kur ata thonin, "Çka je duke menduar ti? Po mendon që Zotrat tonë ti bësh bashkë dhe të na bashkosh neve në një zot të vetëm?" Don të thot reagimet dhe kundërshtimet prej i llojtarëve dhe të pafeve kanë qenë të ndryshme. Ndërsa në anën tjetër ishin pikristë rinia Ata të cilët u rështuan që në ditet e para, në ato momentet e para ku thirja dhe përhapja e misionit Islam ishte në sfiden më të madhe, ishtë në momentet më kritike në ditet e para kur i derguar i Zotit Muhammedja al-Islam kishte nevoj për përkrahje. Prandaj, ishte erinia ajo e cila u rështua në radhët e Muhammedit alayhis salam të ndruar vëzdre motra më lejoni para se të përmendim me emra ata personalitete dhe ata tri të cilët u rrëstuan përkrah me Muhammedin alayhis salam më lejoni të përmendin një element shumë rëndësish të dhënat historike faktojn gjithë ata të cilët i u rrëstuan Muhammedit alayhis salam dhe e pranuan islamin dhe u shndruan në ushtarë dhe shërbëtorë të fuqishëm të përhapjes së Islamit, të gjithë kanë qenë ose më pak se 20 vjeçar, ose pak më shumë se sa 20 vjeçar. Dën thot të gjithë ishin në lulën e rinisë. Ishte Aliu radhiyallahu anhu. Ishte Sa'd ibn Abi Waqqas. Ishte Zubair ibn al-Awwam. Ishte Khabab ibn al-Arat, ishte Arkam ibn Arkam, ishte Abdullah ibn Mas'udi, e këtë tjerë. Ne dhe të fillojmë të marim njën nga një disa prej atyre që kanë qenë personalitetet gjatë tër kohës sa kanë jetur në historinë islamë, kanë qenë tër kohën të fuqishëm dhe kanë pas akces të fort në përhapjen e islamit. Po fillojmë me Aliun radiallahu anhu i cili ishte edhe djali i axhes pejgamberit alayhis salam me von kurorit u bo edhe dhondri pejgamberit alayhis salam aliu radhiyallahu anhu ishte i dyti i cili i, i dyti apo i treti i cili kishte pranuar fen islam. Ngase gruaja e par, qe kishte pranuar fen islam ishte hatixheja radhiyallahu anha bashkëshortja dhe nënë e besimtarve, bashkëshortja Muhammedit a.s. I parin nga burat që kishte pranu islamin dhe thirin e Muhammedit a.s. ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Ndërsa i parin nga thumit, në mohë shumë të hershme, pa asë një diskutim, ishte Aliu radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu ka lindur në mekë, që në ditët e para, të familjerisë së hershme e pranoi islamin nga se pejgamberi alayhis salam pasi që i vdiç edhe nëna e kujdestarinë e tij e mori për sipër babgjyshi e pas vdekjes së babgjyshit pejgamberi pejgamberin e morën në kujdestari migjajti e butalibi babai i aliut radhiyallahu Pejgamberi Alayhiselam dhe familja e Aleut kishin një lidhje dhe një afërsi të veçantë për dallim prej të afërmive të tjerë. Andaj Aleu Radiyallahu anhu ishte i pari prej fëmijëve që e kishte pranuar Islamin. Aleu Radiyallahu anhu u shpërngul prej Mekës në Medin në ditët e para, 3 ditë më një herë pasi që u shpërngul edhe pejgamberi yn Alayhiselam me gruan e tij Fatimen e cila ishte bija e pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam alihu radhiyallahu anhu kontributi i tij ka qen i jashtëzakonshëm në të gjitha betejat të cilat kanë ndodhur dhe janë zhvilluar gjat historisë islame ka marrur pjesë me përjashtim në betejën e Tebukut betejat e Tebukut është beteja e vetme që nuk ka marrur pjesë aliu dhe edhe në këtë betejë ku nuk mori pjesë aliu radhiyallahu anhu ajës kishte marur pjesë nga se pejgamberi a.s. kërkoj nga Aleju që ajë të zavëndësaj pejgamberi në Medine gjatë atyre ditve sa so pejgamberi a.s. nuk ishte në Medin nga se kishte shku, kishte shku në të bukë për këtë betej e cila në fakt nuk ndodhi asni herë. Aleju radi Allah anhu kishte një rol të jash zakonëshëm në gjith ato etapat dhe periudhat e përhapjes përhapjes së islamit pas vdekjes së pejgamberit alayhiselam aliu kishte rol kyç në të gjitha ngjarjet dhe rrjedhat që ndodhen edhe pas vdekjes së pejgamberit alayhiselam aliu është njëri prej katër halifeve të drejtë pas ebu bekrit omerit dhe uthmanit në fakt ne e dim nga historia e islamit se kur u bë atentat mbi Uthmanin radiallahu anhu e siguria filloi të zbehet në shoqërinë islame dhe muslimanët filluan të çahën filloi një përçarje Aliu radiallahu posa e mori pushtetin si i parë i muslimanëve vendosi ta bartë pushtetin pej Madinës në Irakun e sotshëm në qytetin e quajtur Kufë tre muaj të parë Aliu është ballafaçu me probleme interne, me probleme të brendshme brenda shtetit islam. Mirë, po pas 3 muajve arriti ta konsolidon shtetin islam si i pari i muslimanëve, si halifë apo kalif i muslimanëve dhe në periudhën kur ka sendu Aliu radhiyallahu pasi që e vendosi e kthej edhe një herë çcid mas aty në Çarrijeve, mund të paramendojmë çfarë përçarje rond kishte ndodh të vritet halifeja, të bëhet atentat mbi Othmanin, me të vërtet e, ka ndodhur një goditja e ronë për muslimanet. Mirë po, Alio radi Allah anho me zgjuarësin e ti si një lider i vërtet, si njëri i vendosur, aj pas tre muajve e rikthej që të cilë dhe në historinë islame janë të shënuara arritjet dhe sukseset që ky i ka bo të preken dhe të shihen në përjudën kur ka qenë i pari i muslimanve Ma dhe kufaja në Adbot, që ishte qendra e shtetit islam në Irakun e sotshëm, lulzonte. Pastaj Aliu radhiyallahu anhu ka qenë i njohur me oratorin. Aliu radhiyallahu anhu ka qenë i njohur me dije të thekut, ka pas dije të jashtëzakonshme, po ashtu ka qenë i njohur për trimërinë e tij të rrallë. Dhe pothuajse të gjithë dietaret islam janë të mendimit se në konë kur ka jetu Alio radiallahu nuk ka pasë ndë një njeri i cili ka qenë mej ditur se sa Alio radiallahu. Janë të njohëra dhe të registruara gjithë andej në librat dhe në trashegimin islamë poezit e ti, fjalët e ti të urta, qëndrimet e ti, vendimet e ti, gjukimet e ti, Alio radiallahu anhu dhe nësatë ka jetu dhe për fatë të keqë edhe Alio në radiallahu anhu e kanë vratë dhe kanë bo atentatë armiqet e islamit dhe pikrisht uh, unë kisha dëshiren të thamë 2 apo 3 fjallë në lidhje me biografini Aliut Radiolanu që ta kuptojmë se për këndë është fjallë dhe e salëmë si shembul Aliut Radiolanu nga se është prej të parve i cilje ka pranu islamin është prej aty në trive që në ditët e para është rështu në reshtat dhe në safat e Muhammedit Aliizam Dhe pothuajse të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur për 13 vite në Mekkë dhe 10 vite në Medinë, edhe pas vdekjes së pejgamberit, në kohën e Umej, e Abubekrit, Omerit dhe Uthmanit, pothuajse në të gjitha ngjarjet ka qenë ai i cili ka pasur një rol të fuqishëm gjatë të gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur deri në momentin kur ka kaluaj prej kalimit prej jetës kësaj bote në botën e amshimit. Në një personalitet tjetër, një iri tjetër, i cili e kishte pranuar Islamin herët në moshën e tij, është Sa'id ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, Sa Sa'id. Sa'id po ashtu është njeriu i shtatë apo muslimani i shtatë i cili e ka pranuar fen Islam. Radiyallahu anhu. Sot Sa'id sot masi e kanë pranuar Islamin disa ditë ka mbet i shtati musliman, shtatë musliman kemi qenë. Kur ka dëgju nana e Saadit, Saadit ben Vakasit, se Saadit ka pranu fjenë islame, ka fillu të bëj grev u rije. Ka daljë pranë qabës në mekë, kur djeli ka qenë i fortë me rezet fëqishme, duke mbajt grevurije duke mos u shqy dhe duke mos pioj, me qëllim që ti bëjnë presion Saadit, me elon fene Muhammedit dhe më u këthynë fene të parve. Kur dëgjanë Saadi i bënë vëkkasi se nana ti kështë e marrë këtë qendrim ekstrem, me qëllim që ti bëjnë presion Saadit se pse ka pranu fene islame Saadi, atërës Saadi vendosë dhe shkonë, takuot me nanën e ti, e cila ishte pranqabës duke demonstru greven e saj teoris, i thot oj nana ime, dhe gjo, unë jam bo musliman, të lutëm mëndërprej e greven, se unë nuk do të kthejmë prapa, edhe po të kështi një qinë shpirëta, unë nuk kthejmë prapa nga vendimi që e kam marë, mos e mundo vetën tënde, mirë po këtheju ushqimit dhe këtheju jetës normale. Nana ati provën të zbrapës dhe të këthen mbrapa Saadin, mirë po kër e kuptan vendos shmerin dhe eshe sa i vendosur ishte Saad ibn Muadhi, atëherë nana ati vendos me prish greven dhe vendos të pajto dhe mas një kuho edhe ajo e pranon islamit. Saad ibn Abi Waqqasi, rradi Allah nëhu, kështë një pozit dhe një autoritet shumë të lartë Para peigamberin ton Muhammedit alayhis salam transmeton Jabiri radiallahu anhu thot kunna ma'a rasulillahi iz aqbala Sa'd Sa'd ibn Waqas fa qala rasulullah alayhis salam hadha khali falyurini imrun khalah thot Jabiri ishem nje dit me peigamberin ton Muhammedin alayhis salam duke ndajtur dhe per nje moment erdhi Sa'd ibn Abi Waqas pejgamberi ju tha shokve, apo ma shqeqën një daje në tim, ju lutëm, letë matërigon në dikush për juve daje në ti. Shqeqën një qëfar daje kam, do në tonë pejgamberi a.s. mburej dhe në këtë rast i dha komplimente të larta sa adit për vlerat, për besimin, për përkushtimin, për dëvotëshmerin, për gadishmerin, për shërbimin që i tërkuon i ofrante islamit dhe pejgamberi tonë, Muhammedit a.s. Sa'di Sa ibn Abi Waqqas ka dhënë një veçuri. Sa'di është i pari i cili ka gjujtur me shtizën e tij në rrugën e Allahut që fjala e Allahut jetë më e larta. Po ashtu, ka edhe një veçuri tjetër, Sa'di, Sa Sa'dit Sa Allahu subhanehu ve dheuher lutjet e tij ja ka pranuar. Njihhet në mesin e shokëve të pejgamberit si njeriu te cili te Allahu ja ka pranuar lutjet çdo herë. Kan Sa'd ibn Waqqas, اذا rama aduwan asabahu wa idha da'a Allah-a ajabahu. Sa'di kur gjonte mështiz, çdo herë shtiza e tij nuk e huqhte shein. Dhe duajt e tij çdo herë pranohej nga Allahu tebaraka we taala nga se pejgamberi alayhis salam. Heret, çn ditet e para ishte lutur për Sa'din, kishte bë dua dhe kishte thon Allahumma saddid ramyehu wa ajib da'watahu. O zot, bëjë çjdarë kur Sa'di sa merr në shëj gjun, le të jetë i drejtë, le ta qellon shahin dhe pranoja lutjen e tij. Roli i sa Sa'dit, Sa'di ibn Abi Waqqasit, ishte i pa muhushëm dhe jashtëzakonshëm në betejën e Uhudit, pastaj në betejën e Qadisijes, kur muslimantë në kohën e omerit radiallanhu, fillun t'i qlirojnë teritorët dhe tokat nga tirania e perandoris për siane dhe asaj romake, për krisht në betejen e kadisijes, Saadi kishte një rol shumë të fuqishëm për balë për sianve. Oshte, oshte një një një stërinë islame debati i Saadi bën e bivakasit dhe rustumit, apo rustemit, i ciri ishte një prej perandorve për sian dhe debati mes tisit musliman dhe ky është te si zjar potist. Po ashtu Sa'di Sa ibn Abi Waqqas nekon e Omerit radiallahu anhu kur ishte khalife, emërohet nga Omeri si guvernator i Irakut. Kjo është shkurtimisht dy tri fjalë në lidhje me biografinë e Sa'di Sa ibn Abi Waqqasit dhe thash edhe kur fola për biografinë e Aliut, kam për qëllim për ju të për ju shihuast të ndëruar që pasicient po promenim se ali u ishte prej muslimanëve të parë. Edhe Saidi ibn Abi Waqqas ishte nga muslimanët e parë. E kishte pranuar Islamin në moshën 17-vjeçare. Ishte i shtati prej muslimanëve. Është mirë që ne të, të kemi të informohta nga jeta e këtyre burrave e këtyre tribeve me qëllim që të dim se për kë po flasim, me kënd kemi punë. Një djalë tjetër i ri, i cili e kishte pranuar Islamin dhe ishte rreshtu ne rreshtat dhe safat e muslimanve ne ditet e para qe ne ditet e para kur filloi zbritja Koranit, ibn ibn e Kur'anit ishte Zubejr ibnu al-Awam radhiyallahu anhu i cili ishte djali hallas rasulullahit alayhis salam Zubejr ibnu al-Awam e pranoi islamin ne moshën 15 vjeçare të ndëruar miq ju thash në fillim te kti emisioni Gjithë këta tri të cilët e kanë pranu islamin, kanë qenë afër moshës 20-veqare. Ose kanë qenë më tri, pak më tri se sa 20-veqare, ose kanë qenë pak më të vjetër se sa 20-veqare. Zubejr ibn al-Awame në moshën 5-më të vjeqare e pranën islamin. Ishte prej atur e muslimonve që u shpërngullen në abisini, kër ndodhi hijreti i parë për në abisini, Separa se të ndodhi hijrejti dhe shpërngulja e muslimanëve, ajo ai aj, ai aj, aj, hijrejti masiv, shpërngulja masive e muslimanëve prej Mekës në Medin, kanë ndodhur edhe dy shpërngulje, dy hijrejte prej Mekës në Abisinij. Zubejri ishte prej atyre muslimanëve që ishin shpërngulur në Abisinij herën e parë. Zubejri ishte i martuar me Esman, Esmen të bijën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Zubejri kishte marrur pjesë në betejën e Bedrit dhe pothuajse në të gjitha betejat të cilat kanë ndodhur gjat kohës së pejgamberit e Allahut, Zubejri ishte i pranishëm me kontributin e tij. Po ashtu, Zubejri radi Allahu anhu në kohën e Omerit kur muslimanët filluan të depërtojnë në kontinentin e Afrikës dhe kur muslimanët filluan meçirru tokat e Egjiptit të sotshëm, Zubejri në kohën e Omerit është shumë i njohur kontributi i tij që kishte ndihmuar Amr ibn al-Asin që më vonë Omeri e emron guvernator të Egjiptit në kontinentin e Afrikës. Po ashtu, e, Zubejr ibn al-Awam ishte i njohur me kontributin e tij në momentet të krizave. Kur muslimanët kishin kriza, kur muslimanët kishin situata të ndërlikuara, kur muslimonët kishin probleme ose kishin qarje, gjitha herë e, ka ardhë në shprejhje personal, personaliteti i fuqishëm i Zubejr ibn al-Avames, i cili me personalitetin e ti, me njëhurit e ti, me këmgullin e ti, gjithmon ishte aj i cili e ulte tensionin dhe vinte me alternativa gjithmon dashamirse për muslimonët. Në kohën kur uh, bëhet atentat mbi Omerin radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi, i cili bëri atentat duke e falur namazin, shfrytzoi që të bën atentat mbi Omerin i cili ishte i pari i muslimanëve, Omeri kishte lënë një testament se gjashtë persona janë ata të cilët kanë mundsi me e zavencu Omerin në momentin kur Omeri Omeri ndahet prej jetës kësaj bote në mesin e ato ne gjashtë personave që kishte lënë testament Omeri që mund ta merr rolin e të parit muslimanëve ishte edhe Zubejr ibnul Awam në mesin e këtyre gjashtë personaliteteve. Doncët krejt këta ishin ata muslimanët e parë, ishin muslimanët e parë të ri. Ajo rinia muslimane që prej ditëve të para Mbi supët e tyre barten çdo sfidë dhe çdo problem që muslimant, që muslimant e përjetonin. Mish të dëruor. Do të bëjmë një pushim të shkurtër e shumë shpejt do të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit inshallahutaala. Në kohën ton moderne shpeshherë në nën vlersohet roli i fesë në jetën e të rinjve. Edukimi i rinjës që është në moshën e hershme fillon në familje dhe familjet kryesisht janë në fene prinderve të tyre. Në një anket të bërë në Shëba nga Institutit për Studime Rinore, 84% e të anketuarve e konsiderojnë fenë si diçka të mirë në jetën e tyre, kurse 75% e tyre pranojnë se janë praktikues të fesë. Kjo anket është bërë si e përgjithshme dhe nuk specifikon se cilës fej i takojnë të anketuarit, nga kjo del se të rinjet fillojnë të identifikohen me bindje fetare qysh herët. Një studim i bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thot se feja i bën të rinjet më të mirë dhe se praktikimi i fes e udhëzon një tëri që të ketë një vizion më të qartë mbi atë se çfarë dëshiron të bëhet dhe i jep të rritur informacione shtesë mbi të mirën dhe të keqen. Kështu, njëri i cili vendos të jetë praktikues i fes, ai është i prirur të jetë i dobishëm për familjen e tij. Shëqërin rrëti dhe vendin në të cilin jeton. Praktikimi i fes i e përrinjive në bështetje shpirtrore për problemet me të cilët balfaqohen ata, por edhe u tregon atyre për voja se si e në balfaqohet të tjerët me problemet në gjashme. Kohëve të fundit vërejet një rritje e praktikimi të fes të krinia dhe ditadites, Kjo po bëhet pjesë e pandashme jetës për të rinjët qysh herët. Prandaj në shumicën e vendeve të Evropës, feja është futur si lënd në përshkolla, në mënyrë që rinja të kjetë edhe një perspektiv shtes lidhur me jetë të nëtyre. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Që qështë të ndërruar? Po këthejmë i serish dhe po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit tonë, për gjitha ta të cilët eventualisht janë kyqër me vënes, sonte në këtë emision po flasim për rinia ishin muslimanët e parë. Kur i kthehemi informatave dhe burimeve historike nga historia e islame, kuptojmë se në ditet e parat e islamit, ata të cilët ishin rështu për krahë Muhammedit ala islam ishin të rinjit. E përmendem Aliun radiallahu anhu, e përmendem Saad i bin Ebi Vakasin, i cili ishte muslimoni i 7 më radh, a liu ishte muslimoni i 3, ndërsa nëse e marim për nga mosha, si fëmi është i pari i muslimonve, nga se parati ishte muslimon vëtë me Bubekri dhe Khatijjeja radiallohanha, Saad i bin Ebi Vakasin ishte muslimoni i 7, i cili e prana i islamin në moshen 7 më dveqare, Zubeir ibn al-Awame ishte pe i muslimonve të par, i cili e prana i islamin në moshen 5 më dveqare, dhe rolli tyre ishte i fuqishëm, Në mesin e muslimanve dhe në mesin atyre të rive që e pranun në islamin në ditit e para, ishte edhe Talha ibn Ubejdillah. Talha ishte paraset dhejë musliman, në rinin e ti të hërshme, merej me trekti. I kështë rasti sur rasti, dëshiroj të atë regoj lidhjën e ti të par, apo kontaktin e ti të par me islamin, kur kështë të dëgjuaj për Muhammedin Alizam, herën e parë që në hrënin e ti të hershme Talha, ishte, kishte fillut merej me trekti. Dhe shkonte, trektonte në një qytet prej qyteteve të toke se shamit në sirin e salshme, një qytet i cili quet Busra. Jo Basra, Basra është në Irak, këj qytet quet Busra. Dhe kur kishte shku që të bëjt trekti në qytetin Busra, ishte taku me një prift dhe prifti pasi që kishte kuptu se Talha është nga meka thëtë shumë shpetë në vendin e jujtë do të lajmërohet dhe do të del një njëri i cili është njëri u i fundit për të cilin njëri libri i Isës a.s. ingjili ka para lajmëru ardhin e ti fjala është ishte për ardhin e Muhammedit A.s. Talha U int o Talha u shpreh mjaftë interesum për këtë informacion që e mori nga Kyprift. Dhe kur u kthy mbas një kohë prej Busras në Mekk, filloi të interesohej nga se e kishte intriguar kjo informacion dhe ky lajm se do të del një, një djalë, do të del një njeri i cili për të cilin e kanë para lajmëruar pejgamberët e Zotit më herët. Dhe ai është lajmtari i fundit, është profeti i fundit. Ather Talha filloi të shpeshtoj kontaktin e tij me njerëzit. Dhe duke kontaktuar njerëz, erdhi deri tek lajmi kur njerëzit kishin filluar të flasin për Muhammedin alayhis salam. Pas një kohë, kur fillonin të dëgjon për Muhammedin alayhis salam, Dhe gjëj edhe një informat tjetër se njeri prej njerëzve që ju kishte bashkan gjitur Muhammedit ishte Ebu Bekri. Talha kishte edhe lidhje familjare me Ebu Bekrin dhe e njështë e mirë dhe për një moment u ndalë dhe tha. Si ka mundësi këta dy njerëz që konsideronë prej njerëzve më të mirë dhe më autoritativë, prej njerëzve më të ndershëm në mikë, dhe bëhen bashkë, e në të njëjtën kohë këta të mos jenë të sinqert. Talha thoshte me vetveten e tij. Muhamedi deri në moshën 40 vjeçare asnjëherë nuk ka qenë i njohur në mesin ton si një njerë i gënjeshtar, si një njerë i mashtrues. Ebubekri po ashtu ishte një njerë shumë autoritativ. Dhe tha, vallahi, pasi që këta dy njerë, që janë njerëzit më të ndershëm në Mekk, janë bos bashku, unë do të shkoj dhe do të takohem me ta dhe do t'u bashkangjitem aty edhe këtij karavani. Dhe kur shkojn Talha, takohet në rrugë parë me Abu Bakrin. Abu Bakri fillon të flet për Islamin, ai Talha nuk mund më të skadrim, for tulutam. A ka mundsi të ma bën të mundur të takuhem urgjentisht tani me Muhammedin alayhis salam. Dhe posa takon me pejgamberin alayhis salam, e shpreh dëshirën e tij dhe e deklaron shahadetin dhe i bashkangjitet karavanit të muslimanëve si i ri që ishte dhe ishte prej muslimanëve të parë. Është i njohur kontributi i tij dhe janë të njohura heroizmat e tij në betejën e Uhudit, në betejën e Khajberit e kështu me radh, ky do të thotë është, është shkurtimisht biografia e Talhas Talha ibn Ubeidilla etj. po ashtu është pej muslimanëve të parë dhe për për rinisë muslimane që ishte rrshtuar në rreshtat e Muhamedit (s.a.w.) në Sahafat, që në ditët e para dhe ishte pri shërbëtorëve të pa kompromis për Islamin dhe për hapjen e thirrjes islame. Në mesin e muslimanëve të parë, dhe atyrë muslimanëve të tri gjithmonë po flasim për rinin, është edhe Habib ibn Arat, Habbabi Khababi është po ashtu njëri i prej musimalve të parë. Khababi ishte me profesion, kishte profesionin din të, të prodhon të shpata. Kyshte, dëndë të të si me thonë, farkatar. Po për shpata ishte specialist. Dhe edhe kë kishte dëgjun nga njerëzit për Muhammedin a.s. Dhe një ditë me lënit përmendi kontaktin e ti të parë me islamin, një dit i kështë ardhur një përosin nga disa banor të mekes, që këtua ofran të shpatat për përosin që kështë e marrë. Diri sa ta njërës i erdhen në dyqanin e ti, ku i punon të shpatat, khababim në lë arat, radi Allah në hu, fillon të flasin për Muhammedin a.s. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Dhe ky reagoi dhe tha: Po çuditem. Si ka mundësi të dëgjojm për këtë njerëj e duke e njohur ndershmërinë e tij, duke e ditur autoritetin e tij, duke e ditur për për ardhjen e familjes prej Ngavjen, duke e njohur ne për sa afërmi dhe tani ne të rrëstuohemi si kundëstor, kur e kuptuan ata se ky po flet fjalë miradije e vrejten se Khababi për Muhammedin al-Islam kishte një simpati ju vërsolen dhe Khabab ibn al-Arat është njeri prej atyne djemve tri prej muslimanve të parë që pëthuj se është përsekutu mësë shumëti është përsekutu të i mase kër janë shpërngull musliman prej mekes medine një dit duke qëndru musliman të se bashku duke i kujtu ditet e vështira të mekes xhbabi ishte i shtrirr dhe këmisha ju kishte deshur Omeri po ja shenjë pjesë të trupit nga stomaku i tij dhe nga shpinda e tij dhe kur e pa lëkurën e cila ishte kishte gjurmë në trupin e tij kishte gjurmë se si është përsekutu se si është djegur nga se kur në ditët e para të Islamit të pa fetë dhe luftëtarët e Mekës e kishin një dëzni zjart të madh, masi masi zjari ishte buj një prishimad gaca, e marrin Allah Allah, e marrin Khababin e e vçveshin laquriç dhe e tërheqin svar mbi ato gaca të zjarta. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Dhe kur e pa Omeri trupin e tij dhe i pa gjurmë të e e zjarrit që e a këshin digjur trupin e ti, shkoj fshehurazi e mur dhe e puthi barkun dhe shpinden e ti. Kse ishin duke i kujtu ditet e vështira, përsekutimin, dhunën, terrorin, që e këshin përjetu muslimanët në ditet e para nga i dojtarët e mekes. Andaj, khababi radi Allah anhu, ishte priditve të para, i rështuar në safet e muslimanëve, si një shërbetor dhe një ushtar i ri, i cili nuk pranën të kompromis për bal të vërtetes në përhapjen e misionit islam. Kontributi i khababit në shërbimin e ti ndajfes është i njohur dhe i registruar gjithë andej historisë islame, është i njohur kontributi i ti, ka qenë besimtar i përkushtuar, ka qenë në një ko referensë, e muslimanve për Kur'anin. Në ditet e para të islamit, kur muslimant frigohëshin të paracjesin islamin, në ditet e para kur muslimant e kishin vështirë si me mësu Kur'anin, khabab i shkante, fshehu razi, shtëpi për shtëpi të kë muslimant, me a mësu Kur'anin. Thot Abdullah i Ben Mesudi, radi Allah anhu, i të ljusht një për njëhësve më të mirë të Kur'anit, thotë valahi, khabab i ka qenë referenc e muslimanve për Kur'anin. Kur në e kanë bajtur fshehurazi islamin, kur në ditët e pana muslimën e kanë pas vështirë të mësojnë Kur'anin, khabab i ka shku dhe e ka tërki dherën dhe u ka mësu, ja u ka mësu muslimënve Kur'anin fshehurazi, nga dëshira e madhët që kishte khabab i me punu për islamin, me punu për islamin. Më lënit ju përmendi dhe një të regim që pjesa dërmu se juje e keni dëgju nga historija islame. Kur ka dëgju Omeri, radiallahu anhu, se motra e ti dhe dhëndri ti e kam pranu fenë islame, Omeri ishte nisur, kështë e dalur në rrug, me plët më lef u rejtje, thot unë do të shkoj të Muhammedi dhe unë do të të qëroj hesapet me te, se na i përqajti familjet, e përqajti shoqrin. Dikush nga njerëzit në treg në meke i thot, shiqa, shiqa Omerë, Para se të shkonë të Mohamedi, shko dhe pastrë e shtepin tonde. Pse? Tha motra jote dhe dhondri të kanë pranu islamin. Jo bre? Tha motra jote dhe dhondri të jonë bo musliman. Omeri vendosi me ndru rrugën, ishte njësur të shkonë, të qëronë hesapet me Mohamedin a në islam, shkoj të motra. Në ato momente, e dini të ndëruar, kërë ishte kush ishte prezent në shtepin e motrës dhe dhondri të ti, ishte khabab i këdjali ri që ne po e përmendim mesin aty në musimanëve të parë, ishte duka omësu Kur'anin, kështë e hynë në shtëpin e zejdit, zejdi ka qenë dhëndri i Omerit në Adjalanhu, dhe motra e ti ka qenë Fatimja, kështë e shku të omsanë Kur'anin. E këshin në byllë derën, Omeri me personalitetin e ti ka qenë i njohër, këra vjen të dera e dhëndrit Omerit, i bjen for deres me grushtat e ti, kur e dëgjën dëndri dhe motra e ti, e mëshefin khababin, hoxhën e tyre, nëse kështu mu i të shprehem. Dhe e hapen deren dha meri, posa hyri në shtëpi, e goditi motren, e goditi dëndrin. Tha kam dëgju që e një bo musliman, motra i dul. Tha dhe ju dëgjova, tha, si kur thale zënëshit, e kam dëgju, që ka fëllshit? Ata ishen kënë duke e mësu kur anin, khababin, motër e dulë para, dhe i tha, po tha e kemi pranu islamin, e për gjakur. Tha, tërgoni ku a Mohamedi. Kur than këto momente, omeri, tërgoni ku është Mohamedi, motër e ti, filoj, tja spjegon islamin, filoj, ti thot, adin sa i bukur është islami, filoj, tha, na ishim duke le dzu kur anë, Omeri tha, a ka mënësi të asho ato që ka keni ledzu? Tha ti nuk i, i pasëtër. Filhoj Omeri nga dal, nga dal, të qëtësot dhe sikur se filhoj të interesot për islamin. Në këto momente, kër u hullë tensioni, dulë khababi, i cilisht e i fshehur, doli. Tha, o Omer, i biri khatabit, më duket se Allahu do të apranon lutjen e Muhammedit, ishim djetë të këpigamberi, kër a i bëri dua dhe tha, o Zëtë, ndihmoje këtë thejë me njërin për dy omerave, po ti e me i përferuar dhe me i dashur o omer, se sa Ebu Gjehli, se edhe Ebu Gjehli kishtë emrin omer. Pegameri ishte lutur që të bëtë muslimon njëri për dy omerave, ose omeri i biri Khattabit, ose Ebu Gjehli, po pegameri e donë të omerin më shumë. Tha si duket Allaho do t'ja pranon lutjen pegameri dhe ti do shbosh musliman. I tha omeri Khabbabit, a mund të me tërgosh ku mu i të gjejtani Muhammedin? tha Muhammedin shko të kodra Safa në shtepi në Erkam i bën Erkamit, aty janë muslimën të të buar dhe posa shkoj Omeri aty, dhe ndosi dhe e pranaj islamin radi Allahu anhu. Dhe kemi edhe një shemull se kemi arë në fund të emisionit, një djallë tjetër i ri i cili ka pranu islamin në ditët e para të islamit, është Erkami, Erkam ibn al-Erkam, i cili është i 10-ti me radh, sikur transmeton Imam Buhariu i cili e ka pranuar Islamin. Muslimani i 10 apo i 19, sikur transmeton Imamul Buhari raziyallahu ta'ala dhe edhe ky ë ishte shumë i ri kur e ka pranuar Islamin dhe një herë shtetia e tij ishte shndrua në një vend takim. Muslimanët takimin me pejgamberin e kishin në shtëpinë e Erkamit është njërë shtëpia e rëkamit rëkam iblul rëkam, ku pejgamberi fshehu razi ta kohëj me muslimanët në ditet e para, i informante dhe i mësante muslimanët për ajetet e reja dhe për mësime dhe dispozitat që i zbritnin ko pas kohë, në shtëpin e rëkamit ishte takimi i muslimanëve me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem. Dhe uh, është i njërë po ashtu edhe kontributit i tin për gjithësi që Erkami kishtë dhanë për islamin, qoftë në ditet e para të islamit, ku a i kishtë reziku, ku shtepin e ti e kishtë dhënë në dispozician që muslimanët të takohen me pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam, ishte mjaftë rezik për të, dhe përmbar familjen e ti, po të mësohëj se pejgamberin me musliman takohëshin në shtepin e Erkamë. Ibn al-Arqam radhiyallahu anhu. Kontributi i tij në dinën islam është shumë i njohur dhe ë Arkami radhiyallahu anhu, sikur thamë edhe në fillim, e pranoi islamin në ditët e tij të hershme në moshën 16-vjeçare dhe ishte muslimani i 10-të me radhë kur e kishte pranuar islamin dhe gjitha përpëritë dhe periudhat dhe sfidat që muslimanët i kanë përjetuar prej ditëve të para, këy ka qenë pjesë atyre sfidave dhe ka qenë bartës e misionit, po ashtu ka marë pjesë pothuise në të gjithar betejat me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Sigurisht se numri i atyre trive që i kam pranu islamin në kohën e pejgamberit a islam në ditet e parat e islamit është shumë i madhë, mirë po qëllimi ishte që ne ti përmendim 5 apo 6 personalitete dhe të hudhim drit mbi biografin dhe jetin e tyre, sigurisht se rinija ishin ata edhe në Medin, edhe pas shpërënguljes pejmekes në Medin, ishin rinija, ishte ajo gjenerata tjetër e shokve të pejgamerit, të cilët disa për të tëre këshin lindur në islam, si kurse Abdullah ibn Omeri, si kurse Abdullah ibn Abbas, si kurse Abdullah ibn, Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, si kurse krejtë këta kanë qenë dëmëtë ajo pjesa Enes ibn Maliki, radi allanhu, kjo është ajo gjenerata e dytë e trive muslimanë, që vinë në shprejhje në fazën e dytë, në epokën e Medinës, dhe shumë për e tëre këshin lindur në islam. Dhe pashtu kontributit e tyre, si tri në islamin, në ato rjedat e islamit, në ato sfidat e islamit, në ato specifikat e përjudës të Medinës, e që përjuda Medinës karakterizohet dhe veqohet me specifika, nga se edhe luftrat dhe betejat u zhvillun pikrisht në këtë përjud, kontributit i tyre ishte i jashtë zakonshëm. Abdullaj Benzubejri, këtë krejt këta, ishin ata trit. Pas i kemi janë në fund të emisionit, dëshiraj me pak fjal të bëjnë një rezume dhe të përmbylli këtë emision. Qëlimi nga kjo emision ishte që ne të të regojmë se rinia ishin muslimant e parë, dhe nga kjo emision kam dëshirë që ne të reflektojmë, dhe në veçanti rinia jonë të reflektonë dhe të tërhekim një paralele krahasuese çfarë kanë qenë Arinia dhe kjo gjenerat në kohën e pejgamberit, cili ishte kontributi dhe roli i tyre dhe ku e kemi tani në Arinin dhe cili është roli dhe kontribut i Rinis tani përballë rrydhave të shoqërisë, përballë islamit dhe përballë gjitha aspekteve të tjera. Kjo është qëllimi jon. Qëllimi ynë është që ne posiejm një ofertë. Posiejm modele të përkryera nga Arinia dhe krij këto modele po i sjellim për rinin ton. Po i sjellim model dhe shëmbëldyr për rinin ton sa më të vërtet në momente të caktuara sikur ne ndijmë nevojën se sot nuk i ofrohet një ofertë e shëndosh, ka mungesë të shëmbëldyrës dhe modeleve të përkryera për rinin ton. Me qëllim që rinia jon të mos na degradohet Me qëllim që rinia jon të mos merr rrugën e degenerimit, me qëllim që rinia e jon energjinë vet mos të lejon që të që të shkojë huç dhe kët energji atyre ne posilium kët ofertë. Ne posilium këto modele të përkryera për rinin ton duke lutur Allahun fuqiplot që këto këshilla dhe këto porosi, këto emisione dhe emisionet e ngjashme të jenë reflektim për rinin ton. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzof në rrugën e mbar, Allahu na mbroft të mirën dhe të mbarën neve dhe familjeve tona dhe mbar të mbarë muslimanëve, deri në takimin e radhës. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.